zusammen wie heißt er Lennard und ich bin Sina okay äh, wie wie alt seid ihr 18 und ich bin 17 okay äh, warum bist du hier heute weil das unsere Chance ist für das was wir nicht als wichtig empfinden in der Politik oder allgemein in der Welt äh, gerade zu stehen und sozusagen Aufmerksam dafür zu machen ähm, dass wir als Jüngere jetzt auch mal dran sind und dass wir sozusagen uns unsere Zukunft nicht kaputt machen lassen. Super, super Antwort, danke schön. Und für dich, weil es für uns die letzte Chance ist, irgendwas zu reißen, um unsere Erde noch so weit zu retten, wie es uns möglich ist, und der Politik einfach klar zu machen, dass dass sie aufhören müssen, nur im Interesse der Politik und des Wirtschaftswachstums zu handeln, und dass endlich mal die Umwelt zu einer Priorität werden muss. Super, vielen vielen Dank Gerne, und viel Erfolg. Danke schön.